Bueno, pois pues con dous minutos sobre as 5 da tarde nos continuamos en directo e tal y como eu ches avancei no comezo deste espacio, hoxe temos aquí a un membro da asociación do xogo popular e tradicional. Estamos con Paco Veiga porque imos a falar como cada martes dun xogo, dun xogo tradicional, ainda que agora desvelaremos si é de melide ou non. O primeiro, Paco, moi boa tarde. Ola, boa tarde. Bueno, de que ímos a falar hoxe porque para min ten un nome e para ti ten outro. Bueno, eh, a ver, en primeiro lugar debemos decir que imos falar do bolo Dos bolos, do xogo dos bolos Só so que últimamente no proceso de normativización da lingua gálega Preferiu-se optar pola forma birlos uh -huh. eh, Non sabería decir exactamente por qué E siquiera me atrevo a decir se estou moito de acordo con iso no? Pero imos falar dos birlos En efecto dun xogo que consiste en tirar unha bola contra... Contra unos obstáculos de... Como Ma... me gusta eso, obstáculos. Con, contra unos pouciños, logo, <risas> con diferentes formas que están eh, postos de pé, no chan. Uh -huh. eh, no, eu decía isto de bolos dirlos, porque antes dísenlle a unha ointe que entrou en directo, díxenlle, mire, vostede coñece este xogo, eh, sonalle de algo, e díxome, mire, os únicos bolos que coñezo son os que meto na apota. E entón, pensaba que o mellor tiñen aí eh pues, algunha referencia Melide, pero bueno, podemos empezar se che parece Paco por facer pois pues, unha presentación xeral, non? Dos dos xogos dos, dos xogos este, de xogos de, de birlos non? En, en Galicia. Eh, os xogos birlos, o xogo dos birlos é un dos xogos máis extendidos que temos en toda a xeografía gallega. Xoga así asol, absolutamente en todo o país, só so que eh, comentábamos antes de empezar esta intervención so que efectivamente no, no mapa de Galicia hai calvas hai lugares onde non se xoga a este xogo e eu levo 18 anos traballando aquí en Melide non son quen de asegurar isto pero estiveno consultando con algunhas autoridades lúdicas locais como Manolo Charrancas por exemplo e non temos constancia de que efectivamente Melide se tivesse xogado a xogo dos Birlos e... E isto non quere dicir que evidentemente non chegasen aquí de, de algunha maneira eh? Anque fosse estacionalmente ou de vez en cando O xogo dos virlos, repito, que se xogo en todo o país e Existen fundamentalmente dúas zonas O norte de Lugo, onde se xogan os virlos máis eh, rústicos Digamos, que os do sur, que están moito máis deportivizados E que seguramente a xente coñeza con, con máis detalle Son os virlos celta Uhum -huh son uns bolos moito uns birlos, logo, perdón, moito máis estilizados, elaborados contorno e demais, ¿no? uh -huh. Bueno, eh, eu non sei se si, se si agora é un bon momento para preguntarche por isto de birlo, para que nos fales un poquíño da etimoloxía desta palabra, no, de de eso onde vén isto de birlo. Ben, tamén, igual que digo con toda cautela que me lide, non se ten xogado os birlos tradicionalmente digo con toda cautela que alguén nos corrixa por favor, porque aprenderíamos no, estaría todos ben, Estaría ben. Eh, tamén digo con toda cautela eh, cal, eh, se supón que a etimología de cada unha das dos termos que se utilizan bolo, con o aberto bolo e eh, mm. eh, seguramente procede de bola e, eh, sin embargo birlos eh, parece ser que ven xa do latín pirulos, que darían en algún momento pirum, eh, co significado de forma de pera. E efectivamente, iso xa non recorda a forma que teñen moitos birlos tradicionais. Obviamente non todos, eh, porque hai en forma de bocói, hai nos en forma absolutamente estilizada, hai nos en forma de bombilla, de lámpada. Uh -huh. E outro día sorprendeunos moitísimo fora a orixe, outro día falamos dos zancos uh -huh. e sorprendeu nos moito non a min minxola, senón a moita xente a orixe dos zancos e gustaríame saber se si está ou se si sabedes algo sobre a orixe do, deste xogo, dos birlos Bueno, a maior parte do xogo unha boa parte vale, unha, deixémolo nunha boa parte dos xogos tradicionais, está claro que teñen a súa orixen traballos da xente adulta. Exacto, ves, de, os zancos tiñen a orixe nese, claro, nun traballo, para so, digamos. Para sortear terreos lamacentos. Exactamente, e, exactamente. Sí. Ben, e iso sucedeu sempre porque os xogos tradicionais son sabias creacións populares para adestrar, entre outras cousas, para adestrar a xente moza e, dos, e, o que será despois o seu papel de persoas adultas, non? Entón, cando falamos dos birlos, cando imos por aí de divulgar os xogos tradicionais, imos contar esta anedota, unha anedota absolutamente rigurosa. Núha ocasión estábamos lendo unha publicación sobre os xogos, sobre os birlos, a veces elevábamos algo así como sete ou oito páxinas de introducción onde o autor nos contaba, imaginade a fulanito de tal, como está limpando a súa leira de pedras. Mirade agora como colle unha pedra relativamente grande e a lanza contra o marco da leira para afastála da súa terra, da do seu da súa propriedade logo e e poñela fora da, da, do, do ámbito do seu terreo. Imaxinade, de seguir imaginando, e mirade agora como escolles outra pedra pequeniña, este traballo se está empezando a convertir en xogo porque xa non se trata só de que bote a pedra fora, senón de parece ser que intenta atinar o marco. E, bueno, levaba este autor, leva uh -huh. seto ou oito páxinas contándonos todo isto, e de pronto di... Bueno, eu non sei se os birlos tiveron a súa orixe así, pero ben puido ser. <risa> bueno, quizás é... A mí parece un pouco forzado, pero pode ser. Ben, pero o que, o que quero simplemente comentar é que a orixe de moitos xogos realmente é escura. ¿no? Eh, Hai xente que di que... Hai autores que manifestan que isto o xou dos birlos incluso está relacionado coas crenzas religiosas. ¿sí? Eh, algún monxes parece ser que en algún momento xogaron a derrubar o mal... Eh, lanzando uh -huh. contra os birlos e demais. Abriría que investigar por aí e eh, seguramente un fiu que que nos daría moito xogo. Pero nunca ve dovida de que os birlos son un adestramento, os birlos galegos, eh? uh -huh. son un claro adestramento da da, da forza da habilidade Os birlos galegos son case todos, eh, tal vez exista alguma modalidade que non compra este requisito, pero son casi todos Lo que técnicamente por aí adiante se, se chama o pasabolo Que se decir, que non, se, non consiste son derrubar o birlo Senón lanzalo canto máis longe mellor. e mellor Que algo que non sucede nas boleiras modernas non? E, Onde simplemente se trata de derrubálos Claro, porque nas de agora non hai espazo para, para que poide ir o birlo longe Exactamente, a, condici que... a condición para xogar a un birlo en calquera da súa almuda e prácticamente todas as modalidades de birlos galegos é que exista un espazo amplo sí? uh -huh. para, que, para que o birlo poida voar, poida eh, chegar canto máis lonxe e mellor porque canto máis longe e máis puntos claro. claro, estás falando de, de modalidades, de tipos deste de xogo entendo que debe de haber unhas cuantas, non? Eh, si, sí, eu creo que falta por escribir O, o libro dos Birlos Galegos no? Pero si, sí, hai moitas modalidades E de feito Agora mesmo estamos asistindo A, a xa a ligas A nivel galego A ligas de Birlos E E eu xa dicí antes que fundamentalmente contemplamos dous tipos de virrus, os virrus deportivizados do sur, o virrus do valmiñor, etcétera, que además foi levado a América por os emigrantes galegos, e hoxe é factible eh, eh presenciar eh, partidas internacionais con un xogadores chegados de Montevideo, poño por caso. E os virrus do norte de Lugo, que son virrus moito máis rústicos eh, dos que dos que queríamos falar hoxe. Depoís tamén existen os virrus os virrus de Debían a dos que falamos máis adiante e sí, por supuesto. hai un anakin. Non sei por onde queres seguir e eh, se si presentamos xa en concreto o pues, os un pues, xogo. Pois pues, eh, mira, podemos falar se se, se parece a todo mundo, se te parece a ti sí. do, dos birlos de Lastra que se xogan En concreto, que renaceron a partir dos anos 80 na parroquia de Santa Comba de Orria, na terra de Miranda, o norte da provincia de Lugo. Que esto de lastra non é que se sea un sitio que se chame lastra. Non. non. A, a lastra, digamos que a lousa, a lousa forte, dura, onde se pousan olvirlos para, para despois lanzar diez a bola. A lastra ten que ser obviamente dura, pois non rompe as primeiras de campo. Uh -huh. Entón, este xogo, no xogo dos Birlos de Lastra, logo renaceu na parroquia de Santa Coma de Orria, como digo, a partir da década dos oitenta. A partir desa década cabería identificar en Galicia un certo renacer o xogo tradicional, porque, non sei, todo o mundo se decata, todo o mundo que tivese xogado moito de, de nenos a xogos de persoas adultas, seguramente se decata que este xogos minguaron a partir dos anos 60 que cando se produciu a emigración masiva ao País Vasco, a Cataluña a Suiza, a Europa en xeral uh -huh. pero como digo, renaceron a partir dos dos anos eh, 80 nas festas parroquiais e hoxe en día digamos que podemos estar falando xa dun deporte. A fronteira entre xogo e deporte é así moi, moi difusa, digamos. Sí, <risos> sí, sí, sí. Sobre todo neste, por exemplo. Claro, ¿no? cando, cando se empezou a recuperación dos xogos do Virlo de Lastra, estábamos falando en eh, absolutamente dun xogo, porque non se pre pretendía nada máis que xogar. Pero despois, eh, digamos, que se foi articulando unha liga, unha liga con máis ou menos eh, estruturada, e esa liga deu lugar a, a entrada en contacto cos birlos do sur e cos birlos de, de Viana e hoxe en día pois falamos dun dunha liga xa galea, como di como dicen antes, tú están falando dun deporte, tú, a fronteira entre xogo deporte e cabería situala na necesidade de adestramento. O xogo non permite o adestramento, non o tolera porque a finalidade do show é divertirse aunque haxa que, que engañe e que perde pero o deporte xa é xa, xa, é, xa, xa é xa é xa é adestramento porque hai un fin extrínseco ainda que só se unhas empanadas ou un, ou unhas copas non? que bueno, que, que interesante o sea, que, que bonito parece no? o, que, o que estás comentando esa zona eh, non sei onde podemos seguir se xa parece comentamos porque non falamos nada De, digamos, das dúas partes Así a nivel xeral Que hai neste xogo Tens que ter por un lado Unha boliña que tiras Que non sei como se chama E por outra Unha colección de birlos Que tampouco sei Nen cantos son Nen <risa> bueno, pues, eh, de que materiais son cada cousa É obvio dicir que o material Que se utilice para, para os birlos de elastra ten, ten que ser unha madeira unha madeira dura eh, Para bola, por exemplo Utilizas o buxo Incluso o freixo O o carballo e para os birlos e, utilizar tamén o freixo e, constame que se tenga utilizado tamén o loureiro non sei se, se na actualidade se exactamente se fa entón estamos falando de seis dependendo da variante de seis ou nove birlos de aproximadamente 10 ou 12 centímetros de alto por unhos seis ou sete de ancho en forma de bombilla, en forma de lámpada eses birlos fixaronse tradicionalmente a machada Como corresponde Hoxe en día xa eh, fanse con, con elementos industriales como o torno e a, a bola é, Como digo, foi tradicionalmente De, de buxo ou dunha madeira dura eh, Aproximadamente dunhos Estábamos calculando agora Pero aproximadamente dunhos 15 ou 17 eh, centímetros De, de diámetro E tamén se fixe eh, ordinariamente a, a machada, aínda que hoxe se fai cun Pero outro... había que redondeala, non? Sí, sí un... decir, tra... Darlle cunha lixa ou... Ou non, ou non. non. Porque pensei <risa> que teña que rodar... No, non, non, eh, o xogo consiste en lanzala con, tam, con canta máis forza mellor para que os birlos vayan canto máis e mellor... Entón, non ten por que ser unha, unha bola especialmente, especialmente lisa Hoxe en día, eh, sobre todo en, en, en prácticas de adestramento que Como digo, é uh -huh. eh, iso que nos leva a deportivizar un xogo ¿no? Utilizanse bolas eh, sintéticas pero para, digamos, para xugar, para xugar os tiros tradicionais, iso é, é un pecado mortal, non? Utilizase a ola de sempre. Eh, aínda que xa existen métodos para facer as máis redondiñas, máis aqueladas. Hai un detalle importante que como todas as persoas que non estivoindo que entenda un pouco de madeira saberán que é necesario manter todo este material úmido porque senón rachan, abren entón dunha semana a outra as partidas de xogos de virlos eran tradicionalmente os domingos dunha semana a outra mantiñanse en... metidas en agua ou en lama en algúns momentos non? entón temos os virlos e temos a bola e hai un campo de xogo e que podemos imaginar da seguinte maneira. de Diante nosa, imos lanzar. No? Uh -huh. Diante nosa, situamos a lastra. A lastra é unha pedra dura que está enterrada no chan. Nos campos modernos xa está perfectamente afinada, digamos, é unha, unha lastra chaira eh, unha lastra ben ben localizada logo no chan. E aí colocamos os seis ou nove birlos, depende de como xuguemos, non? Imos imaginar que somos seis birlos que temos colocados nessa lastra formando unha fila unha fila. Uh -huh. Si miramos de fronte, a partir desta lastra marcamos unha liña, a liña de 10, os 10 metros de lastra. E se si seguimos mirando de fronte, máis adiante marcamos outra liña, os 15 metros. Agora ímon mirar cara atrás. Cara atrás temos os 3,5, 4 ou incluso máis eh, metros, nunca máis de 5. Así como que temos outra marca que pode ser tamén unha mesma unha pedra. Nesa marca que o fite, asentamos un dos nosos pés. Se somos eh, se tiramos coa direita, pois eh, asentaremos o dereito, creo que estou dicindo ben, senón o contrario. Entón, eh, asentamos un dos pés e o outro podemos adiantar. Agarramos a bola Con ese pé, co insoutro pé adiantado e tiramos con toda a forza para que os virlos saian para tinarlles en primeiro lugar e en segundo lugar que saian canto máis lonxe mellor se un birlo caeu na, antes de chegar á liña dos 10 metros e se virlo vale 3 puntos se pasou a liña dos de 10 metros vale 10 puntos se passou a de 15 vale 15 puntos uh -huh. correto? correcto esa é a primeira fase do xogo doado do, vamos é fácil de entender Eh, bueno, non sei, hai un investigador francís Pierre Pagalevacchi Di que os xogos non se poden fixar por escrito Por, por extensión, debíamos decir Que non se poden explicar na radio <risa> Pero <risa> que, que na ver. radio non é escrito Entón, como é oral Pero son moi difíciles de, de no, ver os xogos Enténdese, ahora. enténdese Eu creo que sí, non? Bueno, sí, o que está claro Unha pregunta, sí, por de... que hai que poñeros Virlos en riba dun alastra Porque se si o terreno fora Imaginemos a praza do convento pois é bastante lisiña como para poñeros virlos e que estean quietos, que estean de pé ou non? Bueno, os espacios tradicionales de xogo foron os, os terreos de, de, de terra, Pero se de... si a terra está moi machacada, moi machacada E ele poden aguantar de pé os virlos Ainda se si a todo, veixo, depende Vamos, é de feito unhas nosas humildes exhibicións Que facemos por aí adiante Nos levamos os virlos de lastra Pois pues, a mitad das veces non utilizamos pedra Pero non cabe ninguna dúbida de que a, a lastra lle dá estabilidade É importante que a lastra estén moi ben asentadas claro. pa, Porque un golpe coa, coa bola de buxo, por exemplo que ainda sin darlle un birlo pode mover a lastra de tal que caen todos os birlo e eh, iso, iso sabe non ben os jogadores os jogadores profesionais entre aspas, porque exixen que a lastra estea ben asentada no? claro, e suponho que protestan se si a bola dá na lastra en vez de dar no birlo porque eso... cando o campo está ben montado digamos, eh, o birlo non se move só simplemente con darlle na lastra no? porque, uh -huh. porque está ben asentado no? uh -huh. É eh, hai... un pouco o espazo, non? Estamos falando un pouco do espazo xogo sí, E a mecánica casi que está tamén eh, Sí, hai unha cuestión importante Que é a seguinte eh, Realmente Para que o xogador que acaba de lanzar Puntúe, ten que conseguir que a bola Pase a liña de 10 Esa liña que está situada aos 10 metros Pode tirar todos os birlos que, que haxa Ou 6 ou 9 Pero se si a bola non pasou a liña de 10 Non vai contar ningún deles Ah, nin eh, siquera os que tira En absoluto non Soe se dicir na xerga Dice que nese caso que cagou Que cagou bola eh, Noutros lugares Dice che non uh -huh. E eh, entón imos Que efectivamente a bola pasase a linea de 10 E imos imaginar que Hay un hervir los tirados antes desa de linea de 10 Imaginemos dous, son seis puntos Imaginemos que un paso a liña de 10 Son polo tanto 10 puntos máis Estamos en 12 6 E imaginemos ainda, e xa é moito imaginar que outro birlo pasó a línea de 15 pois teñemos que sumar tamén eses 15 puntos deste de, de último birlo e seguidamente xógase por parellas é decir que primeiro tiro eu e despois tira un elemento da parella contrincante que xoga contra min correcto? entón, unha vez que tiramos os dous pasamos á segunda fase que é a fase que na, neste lugar na orria se chama escucha chama escuchar curiosamente con, n, n, n, n, n, n, non me preguntes que é a etimología do termo porque eh, somos incapaces de sabela de momento eh, entón en que consiste esta segunda fase do xogo? consiste en tirar desde a línea de 10 de cara al astra Os birlos están outra vez colocados todos De tal maneira Claro, a linea de edad queda moi lonxe dos birlos Entón non vale tirar con toda a alma É que tirar arrolando a bola Por iso que aí si sí é interesante Que a bola si xa canto máis lisa, é mellor Entón, cada birlo que se tire Nesta fase vale tres puntos E aquí hai un, un, un elemento importante As partidas normalmente Acordánse a 60 puntos Cando se xoga coa virla, coa virla Esta industrial Digamos, uh -huh. o coa, fora Cando se xoga coa bola Coa bola eh, moderna Normalmente as partidas acordánse máis puntos Porque parece ser que é máis doado dar Pero mm, na súa forma tradicional acordanse a 60 puntos As partidas Entón é importante Saber quen tira primeiro porque poder chegar antes ten a, a, a, a vantaxa de, claro. de poder chegar antes os 60 puntos. Entón, iso dilucidase nesta fase de escucha que acabo de dicir, cando se tira a, a bola desde a linea de 10 caros birlos. E entón, bueno, en esencia podemos decir que quen máis birlos tiren nesta segunda fase é que engañaman. Entón, é o primeiro en tirar despois. Uh -huh. Claro, estás aí moi condicionado pola puntería do compañeiro. non? Sí. Por, é dicir, se si é un xogo que se xoga Punto a por parexas Entón, tens que ter unha parexa Que xogue mm, tamén ou mellor que a ti Porque non o mellor ti estálo facendo Perfecto, moi ben Pero tens un compañeiro que non está inspirado ese día Nas... no, Por que non se pode xogar individualmente? Xogase tamén individualmente En ese caso, as, as partidas Acordanse varias tiradas Non tanto a puntos mm. Pero eh, a modalidade máis extendida é por parellas eh, Cando o xogo se realiza nunha... Pues, nunha oferta parroquial ou nun, nun acto festivo, digamos, cando non é interese de por medio, cando sigue sendo xogo, eso, digamos, pois pues, pouco importa quen asociaste con quen aparece por alíno. Pero nas partidas, digamos, serias, entre comillas, pois pues, cada quen ten a súa parella, claro. É unha deshonra, pois, pues, <risas> perder, naturalmente que sí. Naturalmente. Bueno, estás comentando que, que pode ser, pois, pues, eso, un día de festa nunha vila... Eh, pues, un momento de lecer, un tempo tranquilo. Eh, eu teño así por aquí anotado nunha pequeña pequeniña chuleta. Cal pode ser a repercusión na órrea do proceso deste eh, de recuperación, porque comentabas antes que alí si se xoga pois é eso eh, no tempo de lecer o millllor de un día degunha de festa ou de algunha celebración? ¿no? Bueno, pues déxame empezar a resposta a esta pregunta falando do Concello de Vilar de Santos, na Limia O uh -huh. Concello de Vilar de Santos recuperou, con fins eh, puramente turísticos, o xogo da porca Que explicamos outro día, non venho a casa agora Que, é, é, que mm, recuperou un xogo tradicional eh, para utilizálo, recuperou por recuperálo en primeiro lugar uh -huh. Pero en segundo lugar para utilizálo tamén como reclamo turístico O que yo sucede a Orria é que realmente te Chegas a Orria tal día como ese A Orria un, é unha parroquia de Ribeira Unha parroquia onde as condicións de vida Pois... Ribeira, pare... o que está ali en Aguiño, o mar, tal Non, non, de Ribeira de Río É dicir, de, de media montaña Logo, chamemos de media montaña ah, é, é un... Está pensando en Ribeira, no, a Ribeira no, de no, Porto de Mar non, non É unha, unha terra moi pouco apropiada para a agricultura dos tempos que corren Entón, ti chegas ali e se nun día normal non podes ver máis de sete ou dez deciños sete, Estou falando de persoas eh? uh -huh. Entón, nos anos, nos anos 80, nas festas parroquiais Onde, ao fin do cabo, se xunta a xente dali que vive fora Recuperou-se o xogo de, de Virlos de Lastra E hoxe en día se base un domingo Pois é posible que poidas atopar Pois que sei, ou non quero xa xerar Pero meñeron unhas 30 persoas eh, eh, Xogando aos virlos E iso tivo repercusión Porque ven xente de fora A xogar contra contra os propios eh, xogadores locais eh, Como digo, xe, participa a xente de ali Participa nunha liga a nivel galego Hai relacións com o mundo, non sei que Aquilo significou pois, que, cando menos, a taberna da parroquia tiña máis clientela. E bueno, eh, que a pousada do sitio tamén, eso foi como un milagro así raro. Pois, pues, ni máis ni menos. é eh, Realmente, para lugares eh, onde as posibilidades eh, de desenvolvemento económico son moi limitados, eh, este tipo de estrategias eu creo que son moi interesantes. Moi interesantes porque, na, de logo, na horria non quedaba moito máis por onde tirar. E e hoxendía pois existen proxectos de de, de recuperación de espazos naturais que hai alí, proxectos de, de, de, de recuperación de muiños, etcétera. E todo un pouco a partir do a partir do xogo de Virlos, que era un xogo que estaba absolutamente adormiñado. Le, o xogo de Virlos pois tranquilamente estivo esquecido na parroquia durante 25 anos o preto del. E, e isto, como digo, está sucedendo noutros, noutros lugares é unha das vías de recuperación do patrimonio lúdico afortunadamente estamos nun, nun momento onde as estrategias de recuperación do patrimonio lúdico galego pois son medianamente meritorias, deixemolo in medianamente porque, en fin... tamén posible... ten que haber unha ilusión por parte da xente non? para aquí de non sei, moitas mm, coincidencias ou moitas en fin, asustouse moito moitas cousas para que por parte da xente que viñeron os de fora, que puseron interés, que se molestaran. Eh, son moitos condicionantes os que se teñen que dar, non? Eh, si, sí, evidentemente, sí. o que o que sucede é que fundamentalmente as cousas prenden se si existe unha chama, aínda que sexa aínda que estea lenia apagadiña. evidentemente non podíamos non poderíamos trasplantar o xogadores virlos pois a miride poño por claro, caso, porque nunca houve que me lide. Ni pero, pero si sí, eu mellor poderíamos facer con outro, e ¿eh? iso iso está está por ver, é ¿eh? cuestión de, de analizarlo. Hm, mm, é eh, unha cuestión fundamentalmente cultural. É, é decir, os, os xogos ao fin do cabo son manifestacións culturais Que, que fomos quen a crear como pobo E como sociedade un micro-sociedade No caso da Orria pois, Se queres podo xe contar a anédota É seguinte sí. A Orria ten unha vila moi próxima que meira É unha vila con un certo poderío comarcal É centro bueno, Que dan un dos extremos da terra xa Lindando coa montaña E entón Meira inaugurou o seu campo de birlos Dos birlos de lastra O seu dos campos, perdón Que son dos campos, dos campos paralelos Inaugurou-nos inaugurou Non hai máis Deus, mellor, Non quero dar un dato inexato uh -huh, Pero imaginemos medio ano non? E Claro, o problema da horria agora mesmo É que xa A xente tira máis para un lugar, un lugar Tipo vila non? Entón Os xogadores son os mesmos porque Son prácticamente os mesmos Porque é unha área xeográfica reducida non? Entón, agora mesmo Exito o acordo de que Nos domingos Nos que non hai feira en Meira Que hai un, un domingo si e un día non O xogo dos e Celebrase na horria E nos domingos nos que coincide A feira en Meira xogase en Meira De tal maneira que que pues, un equipo que viña de Xove, por exemplo, do Norte de Luba a xugar ali, pues, tocara xogar unha Orrio, un, un Meira. Uh -huh. eh, bueno, eh, que curioso. Desde senti nese sentido, a Orria está se eh, sentindo un pouco ameazada, porque dele é un mérito de recuperar o xogo, eh, e <ríe> agora está vendo como unha vila medianamente poderosa, como a Meira, pues, eh, intenta usurpar digamos, a, o seu protagonismo. Uh -huh. Bueno, máis cousas, máis anécdotas arredor dos, dos birlos de lastra. E, pois mira, realmente se, se repasamos a un pouco a nosa historia como asociación e, e nos fixamos nos, nosos contactos con xogos de birlos polo mundo adiante, pois atopamos cousas moi curiosas. E, cada xogo responde a un lugar e a un tipo de xente. Entón, non é ocasión pedirnos sobretons a Bretaña francesa, pedironos que acudísimos a la cunha selección de xogos galegos. E pedironos en concreto os virlos de lastra dos que estamos falando a chave de Santiago e tamén nos pediron en aquel momento xogadores de dominó. E entón e chegamos a la Francia e, claro, pedironos eh, explicación sobre o tipo de de terreo que necesitábamos para reservárnoslo nunha feira de xogos que que, que, que, era, que estaban organizando ali, etc. E nos explicámos como era o terreo, que como era a lastra, etc. Ben, entón chegamos ali e miramos, fomos, eh, fomos eh, examinar o terreo e fixemos unha proba E da primeira proba prova eh, a lastra que os bretón nos puñeran reventou. Hum... Mm. E por reventou? Porque era unha lastra moi debilucha, etc. Entón, collemos un carretillo que había ali, unha carretilla, e fomos por todo aquel amplísimo espazo de xogo tratando de localizar outra lastra para enterrarla e preparar o campo medianamente beno. Fomos incapaces de conseguir ningunha E ao final tivemos que enterrar un, un rolo pequeno dos que se utilizan para sementar os pradornos, que estaba ali casualmente non sei por que. Que quero dicir con isto? Quero sí, dicir que que cada lugar claro. da, supoño, un uns materiais, incluso a mellor unhas un tipo de madeiras, non sei. Sí, para facer as cousas, non? E para Sí, e o que está claro é que os virus de Astra nunca terían nacido na Bretaña, porque parece ser que non existe o material necesario para que tiñan. Que curioso. Sí, absolutamente. Que curioso e, outro, o, Casualmente nesta feira de xogos en, en, en Lenneben En la Bretaña eh, Descubrimos xogos de virlos que non sospeitábamos que existían Había sí. Moitas eh, Variantes de xogos de Un xogo universal, naturalmente todos os xogos tradicionais son universais Pero o de virlos especialmente Entón, non sei Un pouco valorando que podíamos contar Nesta intervención a mi, Eu acordime dos virlos Da comarca de León Unha na Bretaña, son unhos vidlos moi especiais. Habíos, xa digo, moi especiais, eh? pero estes eran especialmente especiais, uh -huh. se me permitís uh -huh. a redondade. Uh -huh. Son unhos vidlos mm, os que hai que dar dis, do revés. Que se dicir que ti estás en fronte deles, colocados da de maneira que os colocan, que non venho casa agora, ti tes a túa bola E trata de derrubálos, pero non podes darles por diante. Tes que enviar a bola por detrás, bordeando os birlos para que veña en sentido contrario hostile. Entón, os birlos naturalmente están colocados, rodeados dunha montañinha de terra que sirve logo de, de, de, de muro para que a bola poida volver de, por atrás. Pero só aumenta moito a dificultade. Aumenta a dificultade... Pero diminúe, digamos, elementos como a forza Son son virlos moi tranquilos Ali xogaban naturalmente as persoas maiores E son virlos claramente adaptados a un, a un tipo de xente moi idade E de maña, máis que de... Exactamente, de maña Curiosísimo, tamén máis cousas, a ver Pois, eh, non sei, por, por aquí É dicir, o proceso de recuperación dos dos xogos tradicionais Non é xa que se tía dando en Galicia únicamente, senón que na península podemos... Na península en toda a contorna europea próxima, hai moitos cartos invertidos, xa digo, en toutras cuestións por interés económico, non? Uh -huh. e, na península xa os de Birlos estánse recuperando en moitas partes, eu estaba me acordando das canchas de Birlos de Asturias, que seguramente alguno ointe que nos está escoitando ten visto alguna vez na incluso en vilas eh, moi pequenas son en aldeas moi pequenas canchas deduzo que respondeu a unha política de construcción de, de, de, de, de instalacións deportivas entón son, son canchas con graderío a mincho come moito velos a primeira vez que bueno, nivel, eu nunca sabes? vi ningún eh? pois si, sí, a solta pero on el... llore por, por non estar atenta Bueno, son de época recentes pero no estánto falando de cinco ou seis anos pra aquí, xa que decir que non é de onde uh -huh. e otra outro lugar onde os, os birlos están recuperando con eu, eu creo quecun éxito rotundo é cantabria cantabria ten fundamentalmente catro modalidades de birlos os vílos dos pastores da montaña o birlo de, de sosegado que é o o, o máis extendido posiblemente e pois ten unha modalidade que para a xente moza que o, o pasabolo tablón onde os xogadores teñen que ser, estar moi adestrados e pegan cada bofetada, a bola, que aquilo é terrible salen salen os birlos a, a moitos metros de distancia Aí se sí que, eh? claro. sí que puntúan O que quería contar en concreto sobre sobre Cantabria é o seguinte Cantabria en un momento no que non tiña eh, televisión, conseguiu que a segunda canle da televisión española transmitiese as partidas de birlos Entón, que conseguiu? Conseguiu que houvese publicidade arredor deles, e hoxendía, eh, eu non me atrevería a falar de grandes profesionais, pero día hai profesionais dos, dos, bilos de, dos bilos, sobre todo esta modalidade que digo, do pasavolo tablón, xente, xente nova que prácticamente vive deso, o mellor estamos falando de, de 4 ou cinco millores de pesetas ao ano, que non é moco de pago, iso nos contaban nalgún na, na momento. Non? Mm, é un camiño posiblemente non é un camiño digno de ser seguido sen dúbida porque, porque recuperaron todas as modalidades de Virlos de Cantabria non sei se exactamente o camiño o de, o de, de, de, de deportivizar tantos xogos non? Pero, pero sen dúbida eh, non, non por iso debe ser recheitada a idea o sea, de principio non? é unha opción non? É unha opción naturalmente Na máis, sí. máis distinta E despues en, en Galicia María, como te decía antes, existen moitas modalidades E repito, creo que por terceira vez, o segundo norte del lugo, os virlos celtas do Valmiñor e do, do sur E despues hai unhos bolos moi rústicos, eh, que son os bolos da zona de Viana do Bolo E, en Mérida afortunadamente, hai persoas que teñen unha relación intensa con Viana do Bolo, Loli Broz, por exemplo, uh -huh. que, que, que que naceu alí um, hai, hai, hai algo que nos, nos eh, desde a asociación, mantivemos moitos contactos co co bolo Volo eh, desde sempre. Creo que debemos estar ali unhas cinco ou seis veces por diferentes razóns, en Vilariño de Conso, na, na propia Viana e demais. E a nos chamou moito atención que nas festas eh, das parroquias de Viana e eh, dos lugares de, dos arredores o millor anunciábase eh, se nos, nos cartéis, digo o millor anunciábase a tal hora partida de virlos pero non se anunciaba a orquesta. O sea, que teña eh, xa máis nivel que a panorama. Ni menos, ni menos. Non, eu non sei, en fin, non, crea, non, non sei... Sí, pero que eran importantes, queres decir. É algo, creo que inimaginable na malloría das festas de Galicia. Eh, sí. Eh, non está... eu nunca vin un cartel de festas nos que se anunciara, estou pensando agora, non solamente nos virlos, creo que en ningún cartel de festas vin eu que se anunciaran xogos populares. Bueno, afortunadamente xa hai algúnas, eh? e... pero en exclusiva, lógicamente, non. Eh? Claro, no, pero que ser unha opción tamén para as, eh, como se contárselo as, as que organizan Como se chaman os grupos que organizan as festas? O mellor de festa. Exactamente, que sea, exactamente, festa, sí. que aquí venen moitos co cartel da festa, pois estaría ben dicirillolles por que non incluides, ¿Eh? sí. Un xogo. Si, sí, non nos no temos ido xa a moitas festas, non sabería cuantificala, seguramente non temos ido a moitas festas con a, a dirixir logo actividades de xogo tradicional. E, e xa digo onde o xogo está prendido, onde onde se xogou sempre, se xa os virlos ou outra cousa, pois hm mm, a ver competicións, Competición de, de xogo. Perfecto. Bueno, pois pues non sei se nos queda algo así importante, interesante que queiras contar, preguntariche para, para rematar, que tal se cheda xogar os virlos. A min me desenvolve moi mal. <risa> Porque <risa> e y que condicións ten que ter si puntería, forza, temperamento, unha cuestión de práctica de, de, de que? É, práct é unha cuestión cultural. Se o vives, eh se vives desde, desde sempre, se está viva na memoria colectiva, dasete mellor sen dúbida. ¿Eh? Si, sí, eu desgraciadamente non tive en contacto co xogo no? con, con este xogo sendo neno, no? pero existen dúas maneiras de lanzar a bola. Unha chama a pedrada, que a decir... No, máis no... cuestión de forza o millor de lanzala. Correcto. E a, e a outra consiste en, en arbolala de xeito paralelo ao chan. Claro, mais... como xocos so nas boleras que se ven eh, sí, en, en, área, en áreas comerciais. En Santiago hai eh, coñecidos lugares onde hai boleras, entón a xente vai a xogar moito, pero sempre unha bola que vai rodando polo chan. Sí, non obstante, non está falando exactamente de rodar Senón de lanzala paralela ao chan Pero sempre mm. voando mm. E, um, Lanzala rodando Desde o Fiti é complicado ás veces Porque o Fiti, sobretudo en Galicia Que chove tanto, claro O Fiti a veces está cheo de lama Porque date conta que o Fiti Recordo que é un lugar onde se Apoya, digamos, o P para lanzar correcto uh -huh. e, e se chove demais pois pues, acaba cheo de lama e, e, e cunha fochanca grande normalmente é difícil lanzar pero xa digo é unha técnica que hai que dominar eh? uh -huh. e han minchado moito a atención Sobre todo unha veciña da órrea edita que desde a nada porque edita nunca vivi vivimos edita foi casada para órria non, non, non naceu ali E nunca vivió o xogo E, sen embargo, hoxe en día Unha mestra do xogo, dos birlos de lastra e, No campeonato galego Pois non sei exactamente en que posto quedou Pero quedou moi arriba Hai, hai un detalle importante, María mm -hmm. que, que é o seguinte Os, Como existen tantas modalidades locais Realmente seguiu Unha estrategia, eu creo que é moi interesante Para organizar as competicións Normalmente As competicións, quero decir Entre xogadores de diferentes zonas normalmente xógase a modalidade de virlos do lugar que recibe os os demais. Eu, eu creo que esa é unha maneira en en esencia o xogo é o mesmo, que é decir, é lanzar contra virlo, é lanzar o virlo canto máis lonxe mellor, pero eu, eu creo que que que é unha estrategia interesante porque do que se trata é que non se desaparezan as variantes locais, por moito que o xogo se deixa practicamente o mesmo. Mhm. Bueno, pois, Paco, eu, mmm, pola miña parte, non teño así nada máis que que preguntar Bueno, pois, pues, eh, moitas gracias no, Gracias eh... a ti, gracias a ti, Paco Veiga Moitas gracias, de verdad, por estar oxe no programa Membro da Asociación do Xogo Popular e Tradicional Por contarnos cousas tan curiosas, tan curiosas sobre os Virlos Moitas gracias, de verdad Gracias a ti